18. Забув! Дякую тобі, великий гад, ти такий! Якщо ви не віруючий унітаріанській церкві і не історик Альянсу, ви, мабуть, зараз запитуєте себе, а чому я взагалі сіпаюся? Що такого страшного у мультиклонах? Адже на перший погляд ідея створити одразу кілька копій розхідника здається цілком здоровою, правда? Наприклад, раптом так станеться, що виникне смертельно небезпечна місія, для якої знадобляться двоє – ви ж не ризикуватимете простим смертним заради виконання подібного завдання. Щоб зрозуміти інстинктивну відразу більшості громадян до ідеї множинних клонів, вам слід хоч трохи дізнатися про Алана Манікоба і про те, що він створив з Голдом. Хоча розхідники існують лише 200 років, насправді біопринтер був винайдений задовго до того, навіть до запуску джинши. Але до появи Манікоби процес викликав лише наукову цікавість і не більше. Системи, які створили вчені, вміли сканувати тіло, зберігати в пам'яті його структуру та відтворювати організм на клітинному рівні на запит, як і той біопринтер, з якого я вивалююся кожні кілька тижнів. Зрештою, вигадали навіть спосіб відтворення синаптичних зв'язків, чого сучасні біопринтери не роблять. Згідно з теорією того часу, цього мало вистачити для точного відтворення, якщо не свідомості, то хоча б поведінки індивіда. Однак неодноразові експерименти, спочатку на тваринах, а потім і на людях, ясно продемонстрували, що теорія докорінно помилкова. Тіла, що виходять з біопринтерів, залишалися та була раса, і мали свідомість і фізичні навички на рівні новонародженого. Вони ідеально підходили як об'єкти для медичних експериментів, якщо заплющити очі на очевидні етичні проблеми, але аж ніяк не наближали до безсмертя. Заради справедливості слід зазначити, що старі біопринтери були не зовсім хибними. Іноді з їхньою допомогою повертали немовлят, які померли при народженні, або невдовзі після нього. Але навіть у таких випадках результат був сумнівний. У дітлахів з бака, як правило, билося серце, і вони могли самостійно дихати, але вони не мали смоктального і ковтального рефлексів, і вони не вміли плакати. Іноді після інтенсивної терапії немовляти приходили до норми. Проте частіше батькам доводилося ховати ще одну дитину за кілька днів чи тижнів після першої. А потім з'явився Манікоба. Алан Манікоба почав своє життя як єдиний син фантастично багатої політичної династії Едема. І при бажанні, а хто б відмовився, мовився, чесно, міг би і завершити її так само. Більшість людей на його місці аби як закінчили б коледж, більше часу присвячували вечіркам, ніж навчанню, можливо, в якийсь момент зайняли б середньої руки урядову посаду чи ні, але в будь-якому разі вели б багате, сите і безбідне життя. Однак Алан Манікоба не належав до більшості. Він був генієм, який визначав епоху, розумом настільки діяльним і неспокійним, що ще до 20 років отримав докторські ступені у трьох, здавалося б, непов'язаних між собою галузях науки. А ще він був соціопат. Під час подальшого викладу ви зрозумієте, чому це важливе уточнення. Приблизно в той час, коли Манікоба вирішив, що з навчанням покінчено, обидва його батьки померли з невстановленої причини. Один за одним. З інтервалом у кілька днів. Через півроку після того, як місцева влада безуспішно спробувала довести, що Алан має відношення до їх смерті, Манікоба увійшов до десятки найбагатіших людей Альянсу. А наступного року вклав усю свою спадщину до останнього гроша в підприємство, яке назвав «Вселенська вічність». На той час популярна преса на едемі вважала Вселенську вічність марною затією, а то й шахрайською схемою для уникнення податків. Але Манікоба поставився до справи серйозно. Якби ідея полягала у проведенні якоїсь фінансової афери, він міг би залишити віртуальну кампанію, але, напевно, цього не зробив. Вселенська вічність побудувала гігантський дослідницький центр за 200 кілометрів від міста, найняла величезну кількість інженерів та вчених, а далі… далі нічого. Люди з кампусу приходили і йшли, але ніхто з них ні словом не сказав стороннім про те, що там відбувається. Були припущення, що компанія, можливо, займається геріатричними дослідженнями чи кріотехнологіями, але жодних доказів на користь тієї чи іншої теорії не було. Приблизно через рік пресі набридли чутки, і люди перестали звертати увагу на те, чим займається Манікоба. П'ять років потому він з'явився на ток-шоу із заявою, що нарешті розкрив секрет запису та відтворення людського розуму. І тут ми знову бачимо різницю між Аланом Манікобою і більшістю людей. Підразу після початкової демонстрації, в ході якої він представив клона директора з персоналу своєї компанії, попросив його сказати кілька слів зібравшимся високопоставленим особам, а потім негайно приспав і перевів назад в біомасу. Ціна акцій вселенської вічності злетіла до небес. А манікова став не просто одним із десяти найбагатших людей в альянсі, а з величезним відривом зайняв перше місце і в суспільній свідомості Едему. З ймовірного батько що вселяє жах, він перетворився на жахливу знаменитість і генія, можливо, найбільшого серед усіх, кого породило людство. Більшість людей на цьому етапі придбали б розкішний маєток, а то й юну дружину, як трофей, або двох, а потім провели решту життя, купаючись у лестощах. І знову Манікоба всіх здивував. Він ліквідував усе, що мав, у тому числі і Вселенську вічність. У транзакціях було задіяно стільки готівкових і стільки підставних компаній, що він став одним з небагатьох людей в історії, яких можна було обвинуватити за одноосібну відповідальність за крах економіки окремо взятої планети. Через рік Алан сам залишив орбіту на спеціально побудованому міжзоряному кораблі, заповненому обладнанням, витратними матеріалами і тим же прототипом реплікації, який був використаний під час демонстрації. Куди він летить, Манікоба нікому не сказав. Передбачалося, що він планував стати першою людиною, яка перетнула галактичну площину, відтворюючи себе при необхідності, щоб залишитися живою в кінці подорожі. І для всіх було б краще, якби це виявилося правдою. Але насправді він полетів у нещодавно створену колонію приблизно у сіми світлових роках проти спрямування обертання Едему, яку засновники назвали Голтом. Ще до того, як туди прибув Манікоба, Голт був цікавим місцем. На відміну від майже будь-якої іншої успішної колонії, в історії Альянсу експедиція, що заснувала Голт, фінансувалася непланетарним урядом Едему. Гроші дала група приватних осіб, що складається в основному з неймовірно багатих людей, яких дратувало, що Едем, як і Мідгард та більшість інших світів Альянсу, оподатковує власників автоматизованих систем, які виробляють майже всі продукти, щоб люди, які не володіють цими системами, не голодували на вулиці. Основним принципом на Голті мала стати радикальна свобода і самозабезпечення, що на практиці означало таке – жоден із 120 колоністів, що висадилося на планеті, не мав жодного бажання вносити хоч якийсь внесок у загальний добробут. Вони відразу ж розділилися приблизно на 20 сімейних кланів, заснували власні маленькі вотчини і спробували зажити самостійно. Спочатку колоністи були забезпечені ресурсами, а Голд, з урахуванням всіх обставин, був досить гостинною планетою, тому більшості дійсно вдавалося прижитися на новому місці. Але ті, хто зіштовхнувся із труднощами, не отримували жодної допомоги від сусідів. Очевидно, за умови радикальної свободи, відповіддю на крик «Допоможіть, я вмираю» служила фраза «Щоб дієш, не варто було пакувати валізи похабцем». В результаті всіх цих подій до моменту прибуття на Голд Манікоба виявив там фрагментовану спільноту приблизно в 10 тисяч осіб, більшість із яких непогано влаштувалися і не наражалися на безпосередню небезпеку померти від голоду. Але у всіх справи йшли не особливо добре. Спочатку його зустріли як свого роду рятівника. Він привіз із собою багато речей, які жоден із кланів Голта ще не навчився виробляти. Здобувши розташування однієї з менших груп, Манікоба дав її учасникам їжу, насіння та деякі передові технології, розроблені на Едемі років за 200 до заснування товариства Голта, а поселенці надали йому житло та базу для операцій. Благополучно влаштувавшись, Алан Манікоба цілеспрямовано зайнявся виготовленням ще більшої кількості своїх клонів. Як неодноразово нарікав мені Маршал, створення людини з нуля потребує великих ресурсів. Зокрема, величної кількості кальцію та білка. Однак, крім цього, необхідно і безліч мікроелементів. Навіть якщо завантажити в бункер біопринтера базові компоненти для отримання життєздатного організму, знадобиться ще купа пшениці, яловичини та апельсинів, а сам процес створення копії генерує безбожну кількість відходів. Звичайно, якщо не перетворювати їх на їжу для голодуючої колонії. Очевидно, що ідеальне джерело сировини існуючий людський організм. Манікобі знадобилося близько дев'яти місяців, щоб повністю вичерпати запаси матеріалу, який він взяв з собою на Голд. На той час він створив приблизно сотню копій самого себе та побудував ще два пристрої реплікації. Минуло кілька місяців, перш ніж колоністи помітили, що люди почали зникати безвісти. Спочатку Манікоба викрадав лише незаможніх і самотніх, а їх на Голті завдяки сепаратному громадському устрою знайшлося чимало. Але врешті-решт він вичерпав і це джерело, і тоді почав красти людей без розбору, а в них були як родичі, так і друзі, які могли їх схопитися. Підозра, звичайно ж, автоматично впала на новоприбулого поселенця Голта. Клан, який приймав Манікобу, відправив до нього представників сил безпеки, щоб привести для вічного допиту. Ось тоді вони й дізналися. Хоча гість щиро дилився насіннями всілякими дрібницями, про передові військові технології, привезені з собою, він промовчав. У розумнішому світі, навіть не обов'язково з єдиним урядом, але хоча б у такому, де окремі держави вміють домовитися між собою, Манікобу можна було б зупинити, коли його задум став очевидним. Чисельність його клонів на планеті все ще становила 20 до 1. На жаль, Голд не був розумним світом. Манікоба засунув у бункер кожного громадянина свого приймаючого клану, витяг їх назад як копію самого себе, озброїв, а потім напав на найближчого сусіда. Коли майже через рік один із кланів навіть спробував виступити проти Манікоби єдиним фронтом, той становив абсолютно більшість жителів планети. Останні кілька кланів, зрештою, згуртувалися, але на той час це було вже надто пізно. Єдина розумна дія, яку їм вдалося вчинити під завісу, відправити послання до Едема з описом того, що з ними сталося, і з відчайдушним благанням про допомогу до рідного світу. Допомога, звісно, прибула не скоро. Послання колоністів йшло до Едему сім років. А коли прийшло, влада радилася ще майже два роки, щоб вирішити, як вчинити. Люди, що відлетіли задля заснування колонії на Голті і без того не користувалися на Едемі особливою популярністю. І минулі роки ані трохи не покращили їхню репутацію. Громадська думка висловилася однозначно – нас це не стосується, і так їм і треба. Однак, зрештою, парламент Едему вирішив, що Манікоба рано чи пізно почне становити загрозу і для інших світів. Тож з ним у будь-якому разі доведеться розбиратися. Так почалася перша і досі єдина міжзоряна військова експедиція Альянсу. Найкращі умила мали голову над тим, як саме має виглядати вторгнення, відкладене на сім років. Ідею скидання сухопутних військ відкинули одразу, як явно абсурдно. Едем був неймовірно багатим світом, але на конструювання, будівництво та заправку космічного корабля для захоплення колонії пішов би весь планетарний бюджет. Зрозуміло, необхідність тягнути з собою обладнання для тереформування або ембріони теж одразу відпали На один головний біль менше. Але і військова техніка важила чимало. У результаті зупинилися на створенні трохи посиленого бронею корабля, який назвали правосуддям Едему. Він вийшов із системи рідної планети через чотири роки після отримання повідомлення з Голта. Несучи на борту екіпаж із 200 чоловік, півдюжини орбітальних бомбардувальників та величезну кількість термоядерних бомб. Основна ідея полягала в тому, що корабель вийде на орбіту Голта, встановить контакт з Манікобою і визначить його наміри щодо решти Альянсу в цілому та Едему зокрема а потім, за необхідності ядерними бомбардуваннями, перетворить Голд на скляну кульку. Ви, мабуть, помітили слабкі місця у цього плану. По-перше, до часу прибуття десанту на Голд у Манікобу було цілих 18 років, щоб зміцнити свій політичний вплив, створити якнайбільше копій самого себе і добре окупатися. По-друге, правосуддя Едему не могло підкрастися до Голта непоміченим. Смуласки з зореліту видно на відстані Світлового року, і ніякого способу його замоскувати не існує. По-третє, і головне, Алан Манікоба був не з тих, хто сидітиме і чекатиме, поки на його землю прийде війна. В результаті битви при Голті тривало приблизно 12 секунд. Правосуддя Едему все ще входило в фазу гальмування, не помічаючи того, що коїться в нього в тилу, коли десяток ракет з ядерними боєголовками вдарили йому в хвіст із бази, яку Манікоба збудував на другому місяці Голта. Командиру правосуддя так і не вдалося завдати удару у відповідь. На жаль, для Алана Манікоби, але ймовірно, на щастя для решти Альянсу, Едем був не єдиним світом, який отримав передсмертне послання з Голта. Воно дійшло і до найближчого сусіда Голта, набагато молодшої та найбіднішої колонії другого покоління під назвою Фархоу – Далекий дім. Уряд Фархоума стривожився, мабуть, набагато більше Едемського. Однак у нього не було ні амбіцій, ні ресурсів, щоб організувати експедицію, подібно до тієї, яку зробив Едем. Відповідь влади Фархоума виявилась простішою, прямолінійнішою і набагато дешевшою. Вони назвали свій проект «Куля». Найважливішою особливістю міжзоряних подорожей є така формула – кінетична енергія дорівнює масі об'єкта, помноженій на квадрат його швидкості. Це робить процес дуже дорогим і дуже небезпечним. Правосуддя Едема підвів власний двигун у режимі гальмування. Куля уникала цієї проблеми, оскільки не намагалася загальмувати. Коли об'єкт рухається зі швидкістю 0,97 швидкості світла, а такою була швидкість кулі, коли вона врізалася в голд через три місяці після загибелі правосуддя Едема, йому зовсім не потрібно мати величезну масу, щоб розколити планету як яєчну шкаралупу. Більш того, не винайшли ще практичного способу захиститися від атаки на швидкості світла або хоча б сповістити про її наближення, оскільки світлові хвилі, що позначають прибуття загрози, досягають своєї мети лише на секунду раніше. Куля доставила в екосистему Голта енергію еквівалентну 200 тисячам термоядерних бомб за період приблизно в пікосекунду. Знову робити планету придатною для життя після такої поразки практично неможливо. А якщо ми намагаємося пристосувати для життя Нільфгейм, можна здогадатися, у космосі не надто багато населених планет, які чекають, не дочекаються нашого прибуття. Тому перетворення однієї з них на кулю розплавленого шлаку, на загальну думку, є найбільшим злочином в історії Альянсу. Однак ніхто не звинувачує у загибелі Голта Фархоум. Усі звинувачують Манікобу. Ось чому з того часу більшість людей у будь-якому куточку Альянсу вважає, що краще бути викрадачом дітей або колекціонувати відрізані людські голови, ніж стати мультиклоном.